Днес ще говорим за Гносис. Първата лекция – Валентин. Втората лекция – Василит. Третата лекция – Мани. И три идеи за размишление. Мъдростта на Валентин, злото според Гносиса и за бездната. Следващата лекция е на 1 септември. Започвам с първата лекция – Валентин. Лекцията е за Плерома, Плерома т.е. пълнотата. Плерома, това е чистия божествен космос. Плерома или пълнотата е състояние, състояние на вселяване на строго определена висша мисъл на Бога в човека. Строго определена висша мисъл на Бога в човека. Най-великата плерома е бездната. И всички, които искат да познаят първичната бездна се натъкват на тайнствен предел, казва Валентин. Натъкват се на таинствен предел. Защото не познават Тайната на неведомостта. Падането на световете се дължи на, забележете, Валентин казва, на мъдростта. Тя е пожелала да познае безната, но се е сблъскала с този тайнствен предел. Така се е случила космическата драма. Съществуването на този свят е начин да се спаси плерома от неминуема, по-голяма катастрофа. Само този, който е изключил свещен съюз с Бога, се ражда в неговата плерома, в неговата пълнота, в неговата истина. В истинския човек няма свят, няма космос. Има само пълнота. Това е първичното послание на истината. И това е във същност благата вест. Това е Евангелието, това е благата вест, пълнотата. След други ще говорим за една голяма мистичка от Атлантида, подобна на Алрабия, но по-висока степен. Тя казва, там където е любовта, няма вселена и светове. Тоест, няма ограничения. Любовта живее в бездната. Значи, няма вселена и няма светове. В истинския човек няма църква, а само истина и плерома истина и пълнота. Никоя църква не може да го побере, защото истинският човек не е нито земен, нито небесен, нито космически. Той е плерома, предвечен. Истинският човек е дълбин на пълнота, която е няма в света и която е няма в космоса. Значи истинският човек е първична пълнота. Изначална. Тази пълнота я е няма в света и я е няма в космоса. Той ги превъзхожда. Той е нероден, всякога жив, предвечен, не се нуждае от вечност и време. Той е беззаветен, немислим, така казва Валентин. Истинският човек е блажен в своята пълнота, в своето единство и единородство с Отеца. Той има в себе си вечна мъдрост, която тече у него чрез Отеца. Само Плерома има право да се остреми към Върховния Отец, който е наречен още и прав или Абсолюта. Значи след време, когато се постигне вечността, ще се върви към оттам нататък, към безкрайността. Но само който е постигнал тази пълнота има право да тръгне на този път. Замисълът е превърнал кръста в предел който не допуска човека да се завърне в Плерома, в Отеца, в своята пълнота. Ако не го преодолее, ето защо кръста е символа на този свят. Завръщането в Отеца може да стане само за този, който премине през кръста и се умее да съхрани истината и целостта в себе си. Значи, който мини и се умее да се страни, да съхрани истината и целостта в себе си. Но за това се иска мощна, дразновенна, велика и неизменна любов. А който не успее, който няма такава любов, си остава в брак, със света и Вселената. Само за чистото съзнание се явява възможност за завръщане в пълнотата. Христос, който е чисто съзнание, е въдворил нарушеният мир в Плерома. Така го е запомнил, така го е въвел, че Плерома е постигнала непоколебимо основание. Значи той е въвел Плерома и тя е постигнала непоколебимо основание, което е самото чисто съзнание, т.е. самата природа на чистото съзнание. Само благодарение на чистото съзнание пълнотата си остава цялостна и съхранена. Вселената и Светът са една празнота, отделена от плерома. Те са извън плерома, извън изначалното съзнание. Но след време, великият замисъл ще напълни отново тази празнота. Но за сега мъдростта не е още на тази висота, защото за сега тя е лишена от любовта, от своето скрито съвършенство. Значи мъдростта поне за сега е отделена, лишена от любовта и тя няма това скрито съвършенство. Предвечният Христос изначално е изначалното чисто съзнание. Това съзнание е било създадено в Плерома, а сегашната мъдрост е изгубила тази чистота и когато тя си върне тази чистота, вече ще се нарича не София, или което е на гръцки, а ще се нарича с древната дума Ахамот, думата на гностиците, истинската дума за мъдрост. Не тази, която минава за мъдрост, София, а ще се промени името и ще се нарича Ахамот. Но за сега София обитава все още в ада, в своята непълнота и в своето несъвършенство. Тази София, мъдрост, трябва да се преобрази в Ахамот. Трябва да стане напълно съзнателна и да встъпи в брак с изначалната чистота. Тогава тя ще се върне в Плерома. След падението от пълнотата се е родила вторичната София, мъдрост, която по друг начин е наречена умът, умствената мъдрост, а разумът е бил изгубен. Тоест, разумът е бил изгубен, останал е умът. И от него се е родил демиургът или вторичният творец, който е създал космичните и материални светове, т.е. ограничените светове, поради липса на Ахамот, изначалност, първична мъдрост. Той пак твори, но създава копия, отражения, защото е изгубил образа и подобието. И той само купира и запълва тези светове с отражения, защото не обладава Ахамот и е изгубил своята изначална пълнота, която се намира в самия Отец.